Varmt välkomna ska vara till på 65 man eh, Podden som handlar om vår fina sportklubb från Västerås eh, Idag är på 65 man på turné Vi sitter på ett hotellrum i Umeå Och har just sett vi ska möta en friskola Som eh, kidnappar den ånrika klubben tegs SKs eh, ja, plats i seriesystemet helt enkelt eh, Tegs bildade då redan 1898 Men nu har alltså en friskola tagit över det Men nu har vi sett eh, vi ska slå den här friskolan igen jag sitter då här med Anders Tengström från supporterfansinet Fansinet, 1904. Vad tyckte du om matchen idag? Ja, oh, ja, Gud. Ja, det var ju ångest i 90 minuter såklart. Vi har ju vant oss vid det nu. Det var ju en match som vi ska vara tvungna att vinna, och de vann den. Och det är väl det man vill komma ihåg från den här matchen. Hur det gick till? Ja, det kan man ju alltid diskutera. Mm. Men nu gjorde vi det som behövdes. Och vi, vi nöjer oss väl med det jag måste säga. Vi är glada för tre poängen. Och det var ju en tuff match som var inte kanske slutat hur som helst. Men nog hade vi vibbar från forwards matchen med oss in i den här matchen, speciellt i andra halvlek då när, när ändå TG fick ett visst tryck då och då i alla fall på, på mm. oss. Nu har vi tur att TG. Ändå är så pass dåliga får vi väl säga De ligger ju där de ligger Och det är inte utan anledning De har ju i skadekris i, i föreningen och klubben mm. Och deras bästa spelare är borta har varit så länge Så det är ju ett klubb som är klart stukad Och det märktes ju idag mm. Deras anfallare var ju första matcherna Fårvärlden var ju första matcherna spelade idag mm. Så det märktes ju att Det här är ju ingen vast, vast fotbollslag Men trots det så hade de sina chanser mm. Så det är klart att det är tufft för VSK i sånt här läge När det bara är ett mindgame Att spela matcher mm. Det är ett tufft läge mm. Hur tycker du att den här matchen Var rent spelmässigt för VSK ja, Man börjar ju väldigt bra alltså, Eller började. de första tio minuterna Hade ju faktiskt TG Sen kom ju VSK in i och tog över Och fick igång sitt possession Spel och tog till sig bollen Så fick ju knappt TG lånaren resten av halvleken nu gav vi ju inte själva possession-spel Som sådant jättemycket målchanser Det gjorde det ju inte vi hade, Det var ju Carvans ribskottar där Som var riktigt farligt och, och, och målet kom ju inte till På det sättet utan Det var ju i ett annat sammanhang med mm. då Men, men visst, VSG rullade Bollen och, och hade kontroll över det Det går ju inte att säga någonting annat TG hade ju inte en målchans. nej På det sättet så liknade Vartman väldigt mycket Den mot Fourvard förra helgen mm. Ska vi prata lite om förvärldsmatchen också? Hur känner, hur känner du om den? Ja, vad ska man säga? Det var ju... ja när man, Första halvlek kändes ju bra. Mm. kontroll Vi fick ett mål efter en minut. Och vad ska man säga? det går, <laughs> Bättre utdelning och så får man ju inte. Liksom. Eh, första målchansen, som inte ens är en målchans. För, förutom att Filip gör det till en målchans. Mm. Så att det är klart att det var ju fantastiskt. Det kändes ju jättetryckt hela första halvlek. S samtidigt så... Av erfarenhet och inte bara VSK som VSK utan mer generellt som fotbollsintresserad så vet man att en 1-0 ledning är alltid osäker. Det spelar liksom ingen roll hur mycket man lyckas trycka tillbaka det andra laget. Så finns det alltid en risk för att det blir en kontring eller någonting slumpbart att händer. Mm. Och nu blev det ju inte kanske slumpbartat men de fick sin frispark där strax utanför straffområdet som är ett jättefarligt läge då i slutet av andra halvlek- när VSK hade ja, men ändå kontrollerat Tyfsat och andra halvlek Nej, Och då, vad hände då? Ja, visst Han får till, på, han får, får till en liten drömträff Men Bolljäveln går ju rakt in i krysset mm, Men det är inte ett benskydd det är, Ja, det är, liksom... nog, det är ju vänsterfot där för Förmodligen inte hans normala fot han skjuter med Nej eh, Men spelar roll, Bolljäveln går i alla fall in i krysset mm. men, sen, men sen Tappar vi liksom Alltså allt, egentligen Jag vet inte vad vi håller på med ja, det de blir, sista det blir, minuterna Ja, det blir panik ah. alltså, Det är en panikkänsla Får man en panikkänsla i kroppen Vilket man kan få av många olika anledningar i okay. livet Och vi har väl alla haft panik någon mm. gång i livet och, och när man känner att man tappar kontrollen över läget mm. För panik per definition I en psykologisk mening Är ju kontrollförlust mm. Det vill säga att man tappar känslan av att man har kontroll över det som sker framför den. Och det var precis det som drabbade laget då de sista minuterna i matchen. Man visste inte längre vad man höll på med. Det är mm. det som är liksom panikens konsekvenser. Mm. Får man panikkänsla tappar kontroll då vet man inte vad man gör längre. Då, då är det autopilot men man har liksom ingen idé vad man försöker åstadkomma längre. Mm. Och då då kan sånt här inträffa som händer då. Det vill säga att det blir, o, ja, det blir oorganiserat Och det blir kaos mer eller mindre Hur man, Löpningarna tas inte Och man vet inte vem man ska spela längre och man, tapp, man tappar koncepten helt enkelt mm. Och det var det som hände de här sista minuterna Och då har det drabbat bättre lag än VSK Nu drabbade det VSK Naturligtvis för att man då Hade kontroll över matchen i 89 minuter mm. Sen hade man inte det längre för jag tänkte lite så här. De matcherna innan Alltså vi har ju Spelade ju mot Sollentuna där Och vann med 1-0 mm. Det är ju också en liksom tajtseger Anton gör en bra fotparad Det är det som räddar oss i den matchen Absolut. Sen så har vi Skellefteå hemma också Vinner med 2-0 mm. och, och, och mot Fåvard då Så höll vi på att ta där Vad blir det? Fjärde raka nollarna mm. Och nu idag så, så tar vi nolla igen Liksom yes. Det är ju verkligen Alltså vi har ju verkligen styrt upp försvarspelet på ett sätt inte på länge Men just de där fem sista minuterna När målet kommer mm. Så, så tappar alltså, vi helt Men det är den här paniken Det är panik, om. Det, är panik. Det, är, det är ju ren psykologi Det handlar inte om att mitt fotbollskund har förändrats På en sekund en sämre, Utan det sitter ju bara i huvudet på spelarna Hur mm. man reagerar På den här händelsen som leder fram till ja, Det, ja, det faktum att det blir 1-1 då mm. Och att när man trodde att man skulle vinna matchen Det var bara en minut kvar Av ordinarie tid mm. Det är så att man slappnar av lite då liksom Klart man gör det man, alltså, Grejen är så här när man, det blir så här, Är man inte här och nu i matcherna Då Och börjar tänka framåt Nu har vi vunnit eller nu är vi på väg att vinna Eller nu är vi på väg att vinna serien Ja då, det, när man, när, man när, det där, när fokuset försvinner Från här och nu Ja det är då det går så här. Mm så det, det är helt enkelt det som, som, som händer Tror att vi kommer hålla de här Liksom bra eh, framöver här Vi har en Nyköping nu Nästa match då till exempel eh, Som nu eh, Har vi liksom bra Läge och, och, och ja, Verkligen liksom gå upp mm. och, och, och, och Tror att vi kommer ha samma bra Hålla nollan där också och vinna den matchen Eller hur är det bara när man släpper in mål man får den här paniken, eller kommer den av press i övrigt? Eller hur Ja, även rent psykologiskt då. Jag får väl uttala mig som psykolog nu. då ja. <laughs> eh, Så funkar vi människor så att eh, vi, vi klarar ju av att. Vi, vi, människor är ju intelligenta, vare sig. Vi kan tänka på dåtid mm. det som har varit, och vi kan tänka på framtid. Och sen kan vi också tänka på nutid, det vill säga här och nu. Mm. Alla som spelar fotboll eller ska prestera någonting spelar ingen roll vad det är Måste ju vara här och nu Man kan ju liksom inte tänka på framtiden Om, du, om man ska skriva datakod Som du gör till exempel på dagarna eh, Det går ju inte Man måste ju vara här och nu mm. Och det är likadant med fotbollsspelande Man måste vara här och nu i matcherna Varje sekund För att kunna prestera maximalt Och hålla fokus på det man ska göra Och, och liksom, vad laget ska göra Då funkar det Nu är VSK en situation Där vi har sagt väldigt mycket om framtiden Det vill säga vi ska gå på i För spelarna är det väldigt, väldigt svårt Att bara hålla fokus på här och nu I matcherna Och det är därför det är lätt blir det här krampaktiga spelet För spelarna tänker hela hela tiden På vad de gör och vad de inte gör För de får inte förlora mm. Det är ju liksom by definition Speciellt inte nu då Och därför blir det väldigt mycket tänkande om saker som kan hända Katastrofsaker som kan hända Man kan släppa in mål, man kan tappa bollen Allt det där När spelare tänker på för mycket Vad de håller på med Då blir det ett krampaktigt spel Och det är det vi ser nu mm. Det vi ser är det här krampaktiga spelet Man håller sig till spelsystemet man, man gör det man gör på träningarna Ingenting annat det är Inte det här fria flödet Spelandet Utan det är, det är krampaktigt Liksom till game gameplan Ta de löpningarna man gör på träningen Försöker göra det man gör på träningen Och har tränat på Det ser väldigt krampaktigt ut på planen Och det är en effekt av att man är så rädd För att faktiskt tappa mm. Så att man gör det man känner sig trygg med mm. Och det är inte fel Det är väldigt mänskligt Väldigt mänskligt Detta sagt innebär också att Matchen mot Nyköping kommer att se exakt likadant ut mm. Som de tidigare matcherna gjort för att det är inte så att någonting egentligen I sak har förändrats psykologiskt sett För spelarna Eftersom vi inte har gått upp Är vi klara då kan vi få se Fantastisk kampanj i fotboll igen mm. Men innan vi faktiskt är klara rikt På riktigt, matematiskt klara Så kommer vi få se det här lättkrampaktiga spelet Nu har vi ett bra spelsystem Som ger oss en tryggt Försvarsspel och det där bara liksom, Spelarna behöver inte ens De gör det bara för att de tränar på det men vi får inte se någon kreativ fotboll mm. Så länge vi lever under de här förutsättningarna som vi gör mm. Och kraven på att leverera mm. Så det är där vi står idag mm. och Så att matchen på söndag då, mot eh, Nyköping Kommer att se karaktärsmässigt likadant ut som de sista matcherna har gjort Ja, mm. även eh, de fortsatta matcherna där då mot eh, Vi kommer att möta Akropolis och sen ha Värmysk hemma Ja du tror att om vi liksom inte är klara så kommer de se lika ångestladdade Ja, ja det kommer de att göra vi, Det är ju bara människor som spelar, det är ju inte robotar Nej. Och så länge vi är under de här förutsättningarna som vi är Och de kraven som har ställts och ställts på spelarna Det är en sak om ingen bryr sig, det spelar ingen roll mm. Men nu är det ju ett enormt press på att leverera det här till klubben mm. Så så länge den, den pressen finns De facto på spelarna Som de uppfattar själva Så kommer de att spela på det här sättet mm. Ja, spännande eh, Vi får väl hoppas att vi <går> Tar segrar ändå Som vi gjorde idag till ja. exempel Det går ju att, det går att, vinna, det går att vinna ändå Fast man spelar så här Absolut. Det är bara att det ser ju lite krampaktigt ut och, och, eh, Det fanns många sekvenser I matchen idag När mm. man ser hur de i possession-spelet Eh, har chansen att ta en liten halv halv chanspassning framåt i banan som skulle kunna reda fram till ett anfall men där man väljer att backa tillbaka för att vara trygg. Mm. Och så länge man liksom mentalt inte vågar ta de där passningarna framåt så kommer Anfars att bli så här haltande och lite eh, ta fatt i sina stunder. och Ja, men det, blir, det blir liksom ingen Swoosh i det hela Nej. Utan det blir lite krampaktigt mm. Och det kommer vi fortsätta att se nu, nu lever vi Väldigt mycket på att vi har På många av positionerna I laget seriens bästa spelare mm. Som kan göra egna grejer Där och då i, i, i sekunden För att de är i där och då I matchen Och kan dra en gubbe och slå in en boll Och nickar eller vad det nu är det händer hela tiden i matchen Men som lag betraktat så spelar vi Väldigt krampaktigt idag det gör vi. Och det kommer vi fortsätta med mm. Men vi lever på de här individuella prestationerna Som Karvan till exempel på omställningen Som gör en väldigt individuellt skicklig grej mm. Men det är ju för att han är Karvan mm. det, det beror ju inte på liksom Att laget har spelat fram honom Till en fantastisk målchans som man bara kan Breselda in utan det är för att han gör en jättebra grej. Mm. Finns det något man kan göra för att det inte ska se ut så här då, liksom rent typ psykologiskt eller någonting? Man kan väl tänka så här att det, det, psykologi är en komplex, komplex vetenskap. Det vet ju jag som jobbar med det varje dag och har gjort det många, många år. Man kan alltid göra på olika sätt. Mm. Genom liksom till exempel bygga upp förväntningar som, som har gjorts nu i klubben då, inför det här året. Och, och, och, och Hur påverkar det spelarna Hur påverkar det lag Hur påverkar det prestationer Det där kan man ju alltid hålla på liksom dividera och diskutera Det enda vi är säkra på Det är ju att förväntningar Oavsett om det är positiva eller negativa förväntningar Kommer att påverka människor Som ska liksom i det här fallet då, Utföra handlingar Som ska leda fram till någonting Eller mot de här förväntningarna mm. I det här fallet och fotbollsspelare Så det är klart att när klubben säger Vi ska gå upp Mm. Det, är liksom, det finns inga annat Det är liksom ingen prutmån på den Nej. Det är klart att det sätter enorm press På och sen då när, när supportrar och andra då Blir väldigt besvikna när man förlorar matcher Eftersom man är skag upp All, Det är ju små bild mm. Inklusive spelarna såklart Men det blir väldigt jobbigt mm. Att leva under en sån press Under en hel säsong mm. Och det är därför Lag som till exempel ja, men Som i höst nu då där Akropolis har gått jättebra För de har de ju ingenting att förlora De har mycket att vinna Men ingen kommer ju gnälla på dem Om de inte vinner serien Nej. Utan de kan ju bara spela ut nu mm. Och När man kan spela utan Den här pressen, det är då man Ofta som lag då lyckas som allra bäst mm. Så det är klart det finns alltid en balans Mellan att ha tydliga mål och krav på Och förväntningar på vad man ska prestera Samtidigt så blir de förstärka Då blir det, det här Då får man den här effekten vi ser i VSK idag mm. Människor eller spelarna Blir rädda mm. Någonstans i sitt spelande mm. För vi vet ju Det här laget som de mötte idag eh, Hade det här varit premiären då hade de vunnit med 8-0. Mm. Mm. Det, det, det är det som hade skett. Nu blev det 1-0. Mm. Ja, det är det som är skillnaden. Mm. Nu har vi redan börjat sväva iväg lite Jag tänkte att vi skulle snacka lite aktuellt i början Sen ska vi lägga ut texten ordentligt lite senare i, i programmet ja. Men ja, nu har vi pratat lite fotboll Vi skulle kunna kanske gå över till Bandy då. Ja, här. absolut Vi, vi vann ju svenska kuppen ja. i Bandy Helt, i alla fall för mig, förvånande vi, Verkligen och väldigt bra gjort måste man säga Det är Jag nästan så att man har överträffat förväntningarna för hela säsongen redan Verkligen, ingen har ju trott på det här laget i den, på den nivån, mm. verkligen inte Så att det var ju jätteförvånande måste man ju säga mm. att, att få ihop ett delvis då nytt, eller ganska i stor utsträckning nytt lag då Nya förutsättningar med nya spelare Och gamla spelare som är borta Som bara bärande och allt det där Precis, för vi har fått in flera ner från Tillberg Amon Sängström, Joel Längström, Robin Andersson, Jesper Helmansson mm. Och så har vi tagit in Henrik Karlsson och Francisius eller Andreasberg vad ja. har vi som du säger det är, det är många framförallt i försvarslinjen ja. som har liksom funnit. Mm. Eh, men eh mycket Karlsson tränare har ju för, pratat lite om att man liksom har byggt om Spelsystemet mm. och mm. liksom inte kanske för, lika mycket på kanten och såna eh, Var det lite för lättläst tidigare. Ja. Det är både lättläst och klart för det blir. Det, det lettläst är lättläst såklart efter det första året när man chockade alla då med det spelet. Så har det blivit lättläst och, och våra motståndare har ställt dem utifrån det eftersom man vet hur VSK anfaller. Och nu har man ju då byggt in ett mer centralt spel mm. Och där man jobbar mer med, med mittlinjen. Och det är ju effektivt nu tills. Motståndare har läst det också mm. oh, nein, nein. <laughs> Så det, det är ju alltid sådär Och VSK har ju varit duktiga på det Inte minst under Micke Karlsson Att byta spelsystem och hitta sätt att eh, Komma till avslut mm. Och det här kommer ju funka ett tag Såklart mm. ja, Tills alla lag har mött VSK några gånger Då har de ju börjat lära sig mm. Hur det funkar mm. Rent praktiskt Hur man ska liksom ställa upp och praktiskt Spelarna ska åka för att bryta anfall Och allt det där men det tar ju ett tag innan det är läst mm. Och innan det är läst Så kommer vi att fira triumfer Absolut, för det är ju, jag har ju sett Några av matcherna och det är ju otroligt svung i det under om, Där de går igenom i mitten då, Istället för på kanterna då. Mm. Och det, det, det Ser ju riktigt bra ut och, och försvarsspelet har ju också fungerat För att mm. inte glömma Trots att det är så pass mycket nytt folk där Så man har ju verkligen Micke Karlsson har gjort ett fantastiskt arbete Med att få ihop ett lag mm. Ett nytt lag mm. på, på den här korta tiden mm. Verkligen otroligt Och inte bara bygga ihop ett lag Man har bytt sitt spelsystem också Under resan Så det är ju fantastiskt Och de kommer då Som jag sa Fira stora triumfer Känns som hur långt det där räcker sen Det vet man ju inte Det är ju som med, med VSK och fotboll, att Ja ska man gå upp Ska man bli riktigt ska man vara på toppen då måste man ha spelare som har varit där förut. Mm. Nu har vi ju ett antal kvar. Men det är många nya som aldrig har varit idag i närheten av de prestationerna som krävs för att vinna semifinaler och mm. i bästa fem matcher och sånt där. Det är ju en kunsk kunskap och, och, och förmåga som man lär sig också över tid hur man vinner de där jämna extremt viktiga matcherna. Mm. Så det får vi väl se hur långt det där räcker De Med de här nya som kommer in Och ska lära sig allt det här då, då. Mm. Men hur, hur gör man För att det ska bli så lättläst liksom? Kan man göra något i själva Spelsystemet som gör att Det inte går att läsa så <laughs> Ja nu är inte jag någon bandexpert så jag ska väl kanske inte Uttala mig om det Men det gäller ju att spela ingen roll om Vilken sport det är egentligen De duktiga lagen i ungdomslaget dröter vi pratar om de förmår ju att växla system beroende på hur motståndarna agerar och så att säga hitta lösningar på att ta sig igenom ett försvar till exempel oavsett om det måste ske i mitten eller på kanterna mm. och beroende på hur de ställer upp då så kan man också variera sitt anfallsspel och det är det, är det som är frågan klarar vi av då efter att alla lagarna mött dem en gång nu då i serien att och de vet, alla lag vet hur vi ska spela. Klar vi ska av att ändå kunna lirka sig igenom och få målchanser att göra mål då? Mm. E, när, när folk spelar i de andra lagen faktiskt vet hur de agerar de facto på plan. Mm. Det är en intressant fråga och det får ju framtiden utvisa. Jag hoppas och tror det. Mm. Vi har ju några stjärnor som kan bryta mönster så att det, det finns ju alltid den möjligheten. Mm. Band är ju en sån sport att en spelare kan göra stor skillnad på plan. Mm. Det är ju, inte ens i fotbollen är det riktigt så Förutom på de här riktiga toppnivåerna då, då. Mm. Så är det ju Fortfarande så att banden med en spelare Kan göra stor skillnad mm. eh, tänk, Vi pratade om att det Tidigare spelet var lite lättläst Liksom att ja. andra lagen hade läst det Varför har man inte bytt spelsystem tidigare När man hade ändå så pass bra liksom, Spelare Ja, och där får man väl säga där, Jag håller helt med, det är en bra fråga Och jag tror att jag tror att Man blev lat mm. Jag tror att hela organisationen var lat Inte bara, inte att Inte mycket Karlsson bara Men att, att man hade någonting som fungerade Det fungerade i flera år, lett fram till flera SM-finaler Och SM-guld till och med mm. och, och, och Det finns en gammal sanning Varför ska man ändra ett vinnande koncept mm. Och det ska man kanske inte göra men ett vinnande koncept är ju bara vinnande Så länge det är vinnande så är det, så är det. <laughs> Sen är det inte vinnande längre Och då måste man ändra Och då är frågan så här, ja men när ska man ändra då? Är det efter den andra raka SM-finalen när man har vunnit? Mm. Ska man ändra då? Mm. Eller ska man förlora och bli Förnedrad i kvartsfinalen några år Som mm. VSK har blivit mm. innan man byter? Det är en bra fråga mm. Någonstans där Finns det en gyllene medelväg mm. Jag tror att VSK Borde ha bytt spelsystem Och kanske till och med spelare Ett år tidigare än man gjorde Man fick en feedback efter första året När man ja, men inte klarade av Att vara i toppen längre Då, det var ju signalen Till bytet egentligen Om man nu ska vara lite krast då, då Varför ta ett år till med samma sak När det inte funkade året innan mm. Den feedbacken fick i klubben Så där tycker jag man borde agera tidigare mm. Mm. Med det sagt då, så premiär har vi på tisdag mm. eh, Hemma eh, Mot Vännersborg yes, eh, 23 eh, Sen har vi Sandviken borta den den 26 vi är från resor, såklart Så är bara boka mm. sig där eh, Och vi får hoppas att eh, det, det blir ju väldigt mycket VSK nu liksom. det är, <laughs> ja, både, band, både banden och fotbollen där, så <laughs> Det är, <the> bara, <laughs> det är bara, bara Att alla ska, ska gå eh, På så mycket matcher man kan liksom, Precis Tycker jag Absolut. Ja men bra, du har, du har handlat lite av det, det, det aktuella så att säga. Så, så, äh, ja Och nu när jag ändå har det här eller vad man ska kalla det. <laughs> nej, nej är det ju ut tillsammans. Ja men precis, när jag har det här framför micken så tänkte jag liksom, ställa lite frågor kring, kring ditt engagemang just nu. Du är med och driver eh, Anno 1904 då som mm. är, eh, men, är det fansin Eller vad, vad kallar man det för någonting Ja vi, vi försöker ju vara lite old school Så vi kallar det ju fansin då Det är kanske är ett fansprodukt Egentligen då men Vi vill nog kalla det Den här klassiska supporterdrivna eh, Mediat om man säger så Sen att det råkar vara digitalt nu då Men det är ju mera för att den möjligheten finns man slipper upp och trycka det liksom mm. ja, Men nej, vi vill nog se som en klassisk Fansin som som försöker spegla VSK i stort och smått som vi som där. Inget är inget är för litet och inget är för stort på oss i hand. Mmm. Liksom. Och är det här, ni, ni bara en Facebook-sida, kanske något lite kontakt kontakter, men någon ja. ska få en hemsida ja, Det är ett Bra steg, liksom in i. Hur ja. tänkte ni när ni bara hade ett Facebook-konto, liksom, ja, men vi, vi, är ju, vi är ju som jag sa då Vi är ju lite old school. Hade vi fått välja hade vi haft använt gåspennor Och eh, skickat ut med kurirer då, våra, våra texter Till, till omvärlden Nä, Skämt och i dem Men, men vi, vi var väl lite lata vi har, Och sen är ingen av oss är väl duktiga på att bygga hemsidor Så mer fokuserade på att producera Innehållet än, än själva mediat Mm så det var nog inte någon, det var ingen medvetet val Som såg att det en slags Lathet så vi känner att nu måste vi ta tag i det Och vi har blivit uppmanade av många Att skaffa en hemsida mm. Och till slut så, så Fick vi hjälp och fixade det med, mm. Av en snäll person mm. Jag har noterat att det står sällan Som har skrivit artiklarna Det Är hemligt vilka som ingår i Redaktionen Ja det är superhemligt Det har ju just outat mig nu då ja, det, det Tror inte. gjort det själv någon gång också tidigare Nej det är inte hemligt som sådant Mer en, en Kul grej För att det är så här Och, och anledningen till att du, om du ställer frågan Anledningen att det inte står att det är signerade artiklar Eller så sådär mm. Det är ju för att vi vill inte sätta fokus på oss som personer mm. för för oss är det ointressant men det kan ju också vara bra att veta vem det är som har skrivit den eller så här, alltså intressant att veta ja, det som för, har för det, fram vissa grejer eller För det läsaren kanske är det men eller vem det. Vem, som, vem som tycker vissa grejer vissa krönikor finns det till exempel där man tycker en del saker ja. liksom, när det gäller, och då har vi en princip att när det gäller saker som vi tycker om klubben att liksom ja men nu tycker vi att någon har gjort någonting bra i styrelsen eller någon har gjort dåligt eller att laget spelar som skit eller vad, då stämmer vi alltid av det internt Så att mm. det verkligen är redaktionens åsikt att, Så att det finns ingenting som står på sidan Där vi uttrycker någon åsikt Där en av oss bara tycker det mm. Och framförallt inte om det är kritiska skrivelser runt något fenomen i klubben då är, det, då är det absolut så att alla har checkat av det Och jag kan berätta att många av de här Om det är mer kritiska saker vi skriver om Om låt säga VSK eller något som händer i klubben så är det tvättat många gånger innan, det, innan texten går ut Och det är mycket feedback fram och tillbaka Till den som har skrivit ursprungstexten då mm. Innan den slutversionen går ut mm. Så det är, det är ett ständigt Redigerande i texter Och hur vi uttrycker oss Och hur vi försöker formulera oss För att liksom säga det vi tycker Och att alla är med på det då, då. Mm. Och det är, det är mycket diskussioner om eh, Speciellt sådana här lite mera Knepiga saker då som, ska, mm. som vi gärna vill kommunicera också Inte bara skriva heja klacks grejer liksom mm. om att, Ja, så Men fortfarande så vet man inte riktigt vilka det är Kanske som ingår i, i den här redaktionen Som man tycker saker med mer än du då Ja, men jag då Men vi är ju vi är ju fyra stycken okay. Så det kan jag ju avslöja Ja, ingen mer än nej De som vet, de vet Jaha, det är så. <laughs> <laughs> Ja, får ja nöja oss med det då eh, Du... Jag tänkte att vi kunde prata lite om publiksiffror också Jag har tagit fram ja. lite statistik här Det tror jag för... annars skulle göra ja, du, alltså, jag skulle... du slår oss på fingrarna här Ni skulle inte gärna kunna få de här siffrorna Och skriva någonting om dem sen om ni vill. Gärna, gärna ni, det är, det är, Inga problem med ja. Men det egentligen skulle jag vilja diskutera vad, vad tycker om, Vi kan börja med en sån här enkel fråga Vad tycker de om publiksiffrorna Nu här när vi håller på att gå upp Vi kan väl säga då att snittet för i år Är 1951 Personer på hemmamatcherna ja. Och det är fortfarande lite högre än förra årets mm, Det är mm. definitivt, det, då hade vi 1753 i ja. snitt. Precis, och det är ju så här. Jag vet ju att det har varit mycket snack om att det är lite publik på de här matcherna Som nu under hösten när vi ser leder serien Och att vi ska liksom, ja, men varför kommer inte folk att titta Vi leder serien, vi har chans att gå upp Och vi, kan, vi kommer gå upp ungefär mm. Och då borde Västeråsarna vallfärda till till solid Eller inte solid till parken Och, och liksom bara njuta av VSK mm. Men så enkelt Är det ju inte när vi människor Ska konsumera någonting Utan vi, vi är, vi är nu mera På drama Det ska vara någonting extra Det duger inte med serielunk Är det serielunk även om VSK leder mm. Så har vi vår baspublik Som ligger då någonstans mellan Mellan 13 och 1500 det är den publiken du dag, dagsläget kan förvänta Det dyker upp på matcherna Plus minus liksom Beroende på speltid och dag och allt det där mm. Och väder och sånt som inte de kan styra över eh, Men mer än så är det inte Och nu Som nu till exempel Nu har vi kanske och nu vet vi inte idag, men kanske Förhoppningsvis en avgörande match mot Nyköping och Nästa helg mm. Då kommer det komma med folk mm. och den enkla anledningen då finns det ett drama mm. Det finns någonting som är någonting extra Då kommer folk så det, det, svå, det svåra är ju och då, och då, är det så här, då kan man ju inte hålla på Försöka skapa draman som inte finns Nej. Alltså inte kommunikativt heller Man kan säga åh kom till den här matchen Som inte egentligen betyder någonting för det är jättespännande Alltså folk vill på det Utan Det man kan göra det är att leverera en bra produkt Som klubb Som gör att människor av intresse Kommer och vill konsumera grundprodukten Det vill säga serielunken mm. Och det kan man bara göra genom att ha ett bra Attraktivt spel och en bra inramning och en bra service på, på, på arenan Det är det som lockar folk i slutändan Att höja den här baspubliken Från 1400 till någonting annat mm. För det hade jag en fråga om också liksom, hur, hur gör man det jag menar, Du var inne på att man har ett bra spel Givetvis, ja. alltså måste ha det måste vara kul att gå och kolla på ja. fotboll. Liksom. Ja. Men, men finns det några andra saker man kan göra för att höja publiksiffrorna? Ja, det finns mycket man kan göra. alltså Både kommunikativt då. Alltså hur man presenterar sin produkt utåt. Hur man får engagemang. Allt ifrån att ungdomar kommer och kolla på, på matcher. Jag menar, det är ju gratis att gå in för alla ungdomar i Västerås Vi skulle kunna ha 5000 ungdomar där varje match. Nu har vi inte. Mm. Så varför har vi inte det för? Ja men vi når inte den målgruppen idag och får dit ett antal av dem. Vi når inte andra målgrupper som egentligen är generellt sett idrottsintresserade. Som skulle kunna vara intresserade även om vi ska få på oss hemmamatcher i alla fall. Mm. Då når vi inte heller i särskilt stor utsträckning. Så att det finns många olika segment eh, man måste jobba mot i en stad av en stor storlek- för i varje segment kan man tappa ett, ett visst antal procent av de som ska komma på matchen och lyckas och där måste man jobba med segmenterad marknadsföring det, det gör vi inte idag, nu är det bara allmän att kommer och kolla på VSK, det, det funkar inte Nej. men man måste bli mycket skickligare på just den kommunikativa biten vilka målgrupp vill man jobba mot vilka vill man ha på matchen hur vill man att de ska konsumera på matchen vad är de ska köpa Supporterna köper rör, men det kanske inte alla vill göra. De ska köpa något annat. De liksom. mm. ska köpa souvenir, de ska köpa hamburgare. De ska köpa något annat. Jag har inte vet jag. Det måste man tänka till på innan man börjar marknadsföra. Hur gör man sånt då? Då hyr man in duktiga människor mm. som kan marknadsföring. Mm. Det, är det. Och det är en del av att vi professionell klubb. Att göra sånt. Mm. Och det är någonting för superrättan när vi går dit. Att börja jobba med hur får vi andra grupper av. Folk till matcherna som normalt sett Inte har uppenbarligen har gått då. Mm. Eller vi vet ju att vi har I den bästa stunden så har vi en publik på 5-6 000 Som kan komma och titta på matchen mm. Så hur kan vi få bara den kakan Fler att gå på ordinarie matcher Inte bara en gång per år Eller två gånger per år mm. där, bara Där har vi ju liksom Vi vet ju att vissa människor är beredda att gå mm. Men hur får vi dem att gå på fler matcher Precis, och de här siffrorna har jag tagit fram då Så, så om jag har räknat 13 nu då får jag nu för dubbelkolla Men, men på, om de, på de två sista hemmamatcherna Om vi snittar 2340 personer 20, uh -huh. Ja, eller då totalt uh -huh. 4680 Okej okay. Då slår vi snittet Vi hade 2000 Som var 2010 personer yes. Vilket vad är det bästa snittet som vi låg i Allsvenskan Då vi hade ett snitt på 4308 personer Då vi låg i Allsvenskan 97 Just det, Så då 46. blir det alltså det bästa snittet på 21 år Okej, okay, ja det vore ju fantastiskt Och det är ju absolut inte eh, långt borta jag Nej men, det är det ju inte Jag menar, har vi en avgörande match här nu mot Nyköping Det kommer kanske 4000. Ja då behöver vi bara eh, 680 personer och det kan ju inte och komma mer än 4000 Och vi kan slå det alltså bara med en match liksom. Just det. Det vore ju fantastiskt om vi lyckas För då spelar vi ju superrättarna också Så att det är ju liksom tekniskt sett en division högre upp Och med allt vad det innebär Så det jag tänker jag så dåliga är inte publiksiffrorna Exakt, egentligen. exakt. Mm. Och det tycker jag också så Jag, jag håller verkligen inte med om de som gnäller på publiksiffrorna mm. För att vi Jag kommer ja, jag kommer ihåg hur det var hemma matchen Premiären 2015 mot Umeå 5-6-7 Mm, 5, 6, 7. mm så premiären då 567 personer Såg premiären mm. Hemma mot Umeå mm. För tre år sedan Och att gnälla på att vi bara har 1400 idag I snitt publik Eller alltså som standardpublik på något sätt Det är ja, men då, då, då har man för stora förväntningar mm. Tycker jag mm. Och ni, ni som sagt, ja, får få ett ena de här siffrorna och nu ja. vill liksom göra, göra någon liten grej på det. Det var kul. För, att, för, för, för jag håller med dig där: att det, liksom, det är inte dåligt med publik samtidigt så vill man ju alltid ha mer Såklart. publik. Såklart. Och, och det måste vi liksom alltid jobba på. Så. Mm. Men. men, men man bygger inte liksom en klubb eller så bara genom att ja men på en dag, utan det, det är det vi har den uppgående trend nu och vi yes. fortsätter bygga på den, går vi upp Ska vi förmodligen, hur tror du att publiksiffrorna skulle se ut i superrätten om vi ja. nu gick upp, för att då, då kan man ju tänka sig att vi inte vinner lika mycket matcher Nej. och så vidare ja, men strukturellt så går ju publiksnittet upp det gjorde vi förra gången vi gick upp det går ja. ju sig att se det siffrorna där som du har framför dig också <laughs> jag har inte det i huvudet så du får gärna berätta eh, nu ska vi se eh, vi, 2010 när vi... spelar vi i division Netsikt. Precis, då gick vi upp Då hade vi ett snitt på 1532 personer. Mm. Och sen när vi spelade i Ryssland 2011 hade vi ett snitt på 1926 personer. Så då har du där, och då vet vi då 2010 gick vi upp och framförallt var publiksiffrorna bra på hösten då. Mm. På våren så hade ju inte folk vaknat till och trodde att vi skulle bli någonting det här året. För det var ju ingen som förväntade att vi skulle gå upp det året. Mm. Så att vi hade ju väldigt mycket publik på hösten. Det var ju några riktigt stora publikmatcher där då. Så att. Eh... I år blir, slår vi ju då snittet från 2010 när vi spelar, går det upp så att säga. Mm. Bara det säger någonting om att publikintresset är större idag. Mm. Och också som siffran visar då, hoppet mellan 2010 och 2011 då är på 400 personer. Mm. Och det är strukturellt kan vi förvänta det en ökning då eh, på 400 personer. Ungef för det är den data vi, vi har. Eh, vill vi ha mer än 400 personer så strukturellt så att säga då måste vi. Aktivt arbeta väldigt mycket Mot har segmenterad marknadsföring För att locka fler ja, Personer till, till, till Arenan då mm. tror Jag tror att det här eh, hoppet med 400 personer, jag tänker att det kan till exempel Också bero på en mängd med borta supporter för det ska vi säga nu också Att i de här snittet som vi har i år Så har det ju verkligen varit Nästan i princip noll borta supporter yes. Som har hjälpt oss yes. Så är det ju, så är det ju. Eh, nu kommer jag inte ihåg, det var väl bara Bayern som hade Någon riktigt stort följe i den Men å andra sidan hade de många av den matchen När vi spelade mot dem hemma ja. Så de, de drog ju uppsnittet med säkert ett par tusen Den matchen, så det får man ju inte glömma bort Nej Att det, en del av det förklaras sig borta supportrar eh, Men strukturellt kan man förvänta sig Att det blir mera folk på matcherna Och även Västeråsare och inte bara borta supportrar I alla fall några hundra som, som dyker upp bara för att vi spelar i superrätten. Mm. Och att där någonstans så går deras, är går deras lägsta nivå för att gå på fotboll. Mm. Det kan vi räkna med utan att göra någonting överhuvudtaget. Mm. Men vill vi ha fler ändå, då måste vi jobba aktivt. Mm. Och det vet jag. Jag vet att eh, man pratar mycket om det hur man ska kunna locka folk till nästa år. Oavsett vilken division vi spelar i. För vi måste bli bättre på marknadsföring generellt. För det är så hård konkurrens om människors tid idag. Eh, inte minst de idrottsintresserade Som kan konsumera idrott på tv Dygnet runt om de vill Ska man lyckas med att få dem att komma på matcher Så måste man sticka ut På något bra sätt mm. I marknadsföringen mm. Så det är för nästa år Och de som jobbar med det mm. Om vi pratar om publiksiffror nu Så tänker jag att som vi var inne lite på Att man, man vill ha ett bra spel liksom Så om mm. man hur, hur, hur ser du på spelet eh, Nu liksom, har vi ett bra spel Som lockar publik tycker du Nej just nu är det ju krampat <laughs> ja, <Så> det är, <laughs> Nu är det så här, Alla står med ångest på läktaren vin, vin, vin, vin. <laughs> Det kan jag hålla med om Men, men i, i större termer Så att säga liksom, tycker du att, för, för nu har vi ju bytt från då Torane som kanske var lite mer Rak i spelsättet Till Thomas som, som ja, Har ett annat spelsätt Så att ja. säga jag, jag tycker ju personligen att eh, om man nu ska få välja spelsystem mm. om, jag, om jag nu får vara den domaren så tycker jag det spelsystemet som Torane hade Med det rakare spelet mm. passar VSK bättre mm. Därför att truppen är, och det såg man inte minst hur alltså, som Jelby byggde den Och med de spelar vi haft sedan innan Jelby fanns i truppen Så är det ett anfastlat gäng som som är djupledslöpande har den förmågan med, med både Simon, Jonas och Filip som är djupledslöpare och som kan med ett rakt spel komma igenom ett, ett försvar med löpningar och precisa passningar mm. vilket vi är förmögna till i mm. alla fall på den här nivån så att jag tycker att det som grundidé är ett rakt spel som går ganska snabbt som inte är possession betonat tror jag funkar bäst, bäst i VSK utifrån det spel tror jag, vi har idag mm. det som Torani gjorde det var att han satte satt lite för mycket handbroms på spelet för försvarsspelet var betonat balansen låg på försvar så ingen fick gå för högt och då blir det också svårt, men spelet var ju mycket rakare och jag tilltalades speciellt i början av året av det otroligt mycket jag tyckte det var fantastiskt att hålla tätt men ändå kunna anfalla med, med ett, ett rakt och snabbt spel det, det är ju publik Infriande, speciellt om man lyckas med det mm. Vilket vi gjorde Första till exempel sex matcherna Så det är inte någon fan av Possessions? Jag tycker att alltså, Ska man spela Possessions-spel Då måste man kunna spela över hela banan Nu spelar vi det på två tredjedelar Effektivt, i försvarsspelet Och sen en bit in i anfallszon mm. Men sen sista tredje delen vi inte av. Än. För det kan jag säga, nu, under Thomas så har vi nu talat med spel om så possession. Ja. Men, men egentligen så varken målet nu idag eller det mot forward kan man ju säga kom under liksom Nej, obsessionspel. Nej, nej, det var ju. Nej, det var ju. Filips mål var ju bara en, en, en stygg lågboll. Och eh, idag var det ju en omställning mm. Så att, ja nej Det, det, var, ju, det var ingen frukt på possession eh, Och vi ska ju precis bara lära sig det nu Under sin nya tränare För det var ju inte det spelet Vi förespråkade tidigare då mm. Och det är klart att det tar, tar ju långt Alltså det tar ju tid att komma in i ett sånt spel Inte minst därför att det Kräver ju mer av spelarna Både av rörlighet och snabbhet I spelet mm. så, än, än att så att säga slå sina standardpassningar. Och det märks ju att om man återigen då det är ungefär som det här när man ska lära sig cykla då måste man ju tänka på hur man gör hela tiden. Ingen av oss kommer ihåg det för nu är det automatiskt i vårt beteende vi bara sätter oss på en cykel och cyklar iväg. Men om vi kommer ihåg när vi var kanske sex år gamla och skulle lära oss cykla då var det så här vi var tvungna att tänka på hur vi skulle agera hela tiden för att kunna klara av att styra trampa, hålla koll på omvärlden så att vi inte cyklar rakt in i en gran och så vidare. Det är ju, det blir otroligt svårt och jobbigt. Man får vara superkoncentrerad på att göra rätt hela tiden. Mm. Eh, VSK-spel känns lite grann som att de håller på att lära sig cykla just nu om man ska dra den parallellen. De har börjat lära sig possession spelet utifrån den filosofi som nuvarande tränaren vill ha. Och det ser, såg ju bra ut idag. Vi har Possession. Men vi är fortfarande inte trygga i spelet. Vilket vi gör. Vi ja, hade Possession-svar and... också. Ja, mycket. Ja, Exakt. Och det som spelarna säger, det sitter mer och mer. Men vi har inte förmågan att använda Possession i sista tredjedelen. Mm. Hur gör vi sista tredjedelen nu mot Possession-spel för att vi ska kunna leverera målchanser? Hur många målchanser hade vi idag mot Team TG? Ja, de var lätt räknade. Det kanske var tre stycken totalt på hela matchen. varav ett blev mål och det var en omställning, inte någon possession grej. Mm. Eh, och den enda possession grejen som ledde fram till målchans som jag minns nu så här rakt upp och ner det var ju det ripskottet som Carvan fick, fick till då i första halvlek. Mm. Som var en frukt av ett possession spel. Sen hade I det också någon straff Eller straffsituation Jo utan... men ja, det vet jag inte om det är possession -spel. Nej, det kanske inte är. <laughs> Nej men alltså det borde vara varit straff Det var ju uppenbart en, en, en straff mm. Men det Jag som igen. Ska man lära sig någonting Oavsett om det är mental, mentala saker Eller spelsystem så tar det tid mm. VSK fotboll idag Behärskar inte fullt ut Possession spelet Framförallt inte den sista tredjedelen och skapa målchanser utifrån det Naturligtvis är det en träningssak Så att över tid kommer det bli bättre Och är Gabrielsson kvar i Som huvudtränare nästa år Då kommer de bli bättre Absolut, mm. det är givet Sen om Possession, om man gillar Possession Filosofin, det är en annan fråga så att, ja. Tycker du att Gabrielsson ska vara kvar Som tränare nästa år? Jag tror att man behöver ett mer rutinerat Namn generellt som är van med superrätta nivån det är min personliga önskemål att man hittar en tränare som, som har en erfarenhet av den nivån det behöver inte vara någon sån här som Toraner tränat lag i 25 år det behöver inte vara en sån rutinerad tränare men det behöver vara någon som jag tror som har erfarenhet av den nivån som känner till kravbilden både på liksom laget och organisationen och vad som faktiskt krävs av att för från VSK inte är där idag, det finns ingen organisation numera som har varit på superrätta med någon enstaka spelare såklart. Men de har ju inte koll på hur en klubb fungerar på superrätta nivå. Vi behöver en person, om det är tränare eller sportchef, må ju vara egentligen, men som har erfarenhet på den här nivån. Som kan säga till både så att säga, laget, till organisationen, till styrelsen, ja men vänta nu jag har gjort det här tre gånger förut så här funkar enligt min erfarenhet för ingen av vs har den erfarenheten idag och vi behöver den vi behöver den väldigt, väldigt mycket för att kunna ta det här steget på ett bra sätt upp i Super inte bara gå upp som vi gjorde då 2010 bara för att åka ur igen för att det var kaos i klubben om mm. vi tittar tillbaka i efterhand så, här, så hade det ju varit en välgärning om vi inte gick upp mm. För det blev ju bara kaos. Vi fick sälja alla bra... Det slutade med att vi fick sälja varenda spelare vi kunde för att ekonomiskt överleva. Allt, allt som gick att sälja sålde vi ju. Mm. Så ja, det... ska det här bli bra då måste det vara in någon kraft som har kompetens på nästa nivå. Mm. Och där är ju inte Gabriel som per definition... Och han har gjort det jättebra i höst Och han har ju infört sin spel i det Och det är jättebra Men vi behöver någon som kan lyfta både lag och förening Till nästa nivå Det är, det är givet Annars kommer vi att springa på så många Ja Klumpar och misstag liksom För att vi inte vet bättre mm. Men, så, så tror du att äh, Klarar vi oss om vi går upp Med nu nuvarande trupp? Nej Inte en chans Inte en chans Vi kommer åka rakt ur med den här truppen vad behöver vi förstärka någonstans? Vi behöver förstärka i varje lag Utom minus målvakt då eh, Där har vi har ju om målvakt, definitivt mm. Men vi behöver ha mittbackar eh, Vi behöver ha Vi kanske behöver ja, Nu har vi Batan som en tänkbar mitt-vänsterback eh, Vi behöver förstärka på mittfältet Vi behöver ha en riktigt bra box till -box spelare. Vi har Sima som är jätteduktig Men vi behöver en som är ännu vassare Och vi behöver förstärka I... Eh, en riktig klassanfallare. Mm. Och kanske en ytter till. Beroende på. Det är ju alltid osäkert med Filip hur han håller i, i, under en, en tuff ja, säsong. Då. Mm. Annars är han. Alltså, är han hel? Då är, duger han ju bevisligen jättebra för Superettan också. Mm. Men det är ju osäkert kort. Mm. Så vi behöver <clears throat> förmodligen en ytter. Vi behöver en, en center en centerspelare och vi behöver mittfältspelare och vi behöver framförallt eller vi behöver också ska jag säga en defensiv mittfält. För mm. Så det är, det, är, det är i alla fall fyra till fem spelare som ska gå in i startelvan för att vi ska kunna bli ett mittenlag i Superettan. Om inte jag, om vi, med det här laget så åker vi ut. Punkt. Mm. Var hittar vi de här spelarna? Ja. <hör> nu är det, ju, det har jag ju faktiskt ingen aning om. Det, det finns ju nu vet jag ju Föreningens strategi verkar ju vara att, att försöka hålla kontakten med och kanske då entusiasmera gamla vsk att komma tillbaka till föreningen. Det är ju tio år sedan vi släppte ett stort gäng av vsk till högre höjder om man ser så. Och de, en del av dem är ju tänkbara att plocka tillbaka så att säga, eller vilja komma tillbaka till, till fadershuset. De flesta har ju kontrakt Så jag tror inte att det blir så mycket möjligt Med att få till det då i praktiken mm. Det är en vacker tanke Men i praktiken så får vi väl vara glada Om det är någon gammal Livia-skårar Som hittar tillbaka till nästa år I övrigt så handlar det ju väldigt mycket om Att försöka hitta talanger Som kan blomma ut på den här nivån Superettanivån Precis som Filip Roné kom fram då 2010 och 2011 då, När han spelar i Superettan och, och Som kan göra liknande resa Med oss nästa år För ska vi köpa färdiga spelare på den här nivån Då går jag, vi viger pengarna borta nästa år mm. Punkt. Det, är liksom, det går inte att köpa färdiga spelare Som har gjort det två år i rad nu Och som vi måste ge då 30 000, 40 000 i månaden För att de ska spela för VSK Fast det är få spelare vi har köpt väl ändå, Nej inte köpt men som, vi, som är etablerade Som vi måste betala dyra pengar För att de ska komma ah, till VSK och spela så vi måste Absolut. ge höga löner vi får pengar från så att säga, TV-avtalen och så och det blir ungefär 4 miljoner per år vi kommer att få. De pengarna vet vi ju, från andra föreningar går oavkortat till praktiken till spelalön. Mm. Och det, så måste det få bli VSK också såklart. Men man kan inte ha spelar alltså Man kan bara räkna. vad räcker 4 miljoner till och förutom de pengarna man hade från Division 1 i spelarlöner? Ja de pengarna räcker inte att betala startelvan 40 000 i månaden Då räcker inte de pengarna Och sen så ska du ha ytterligare en, en elva då som ska ha lön Som är i truppen då Så i praktiken så måste man ha en blandning av Några etablerade och ett antal lovande spelare Som kan växa in i superrättan Så min förhoppning är ju naturligtvis att VSK under nu hösten och vintern ska hitta ett antal lovande spelare från division 1 förmodligen som kan komma till VSK eh, för att vi, VSK förhoppningsvis då spelar i Superettan och vill göra den resan vidare med VSK och också kan blomma ut där på den nivån mm. Det är, det, alltså, Min vilja, alltså, det handlar inte så mycket om vad jag vill, det är det enda ekonomiskt försvarbara i längden att göra på det sättet att använda unga talanger som växer in i, i nya roller i högre upp i systemet mm. eh, Jag vet ju att ni i Anno har ju liksom lite koll på så här spelare runt om i Norrättan och så, är det, är det några som ni har kikat ut som skulle kunna vara aktuella till nästa säsong? Eller? Ja, Jora, vi har ju, vi har ganska bra koll på, på spelarna i alla fall i Norrättan, i Söderättan finns det ju också mycket bra spelare ja. de har ju, kan ju inte säga att vi har någon riktig koll på så sådär eh, men det är klart att det finns fler och VSK ju tittar ju på alltså Det är inte bara VSK som tittar på spelare i, i Division 1 men vi fick ju höra ett reportage här från i, vad det var, DM, var det väl tror jag en intervju var det scoutingchefen AIK som sa sig då att personligen har koll på alla spelare från Division 1 både norr och söder, Super 1 och Allsvenskan, alla spelare har koll på, varenda en Oavsett om de var i start eller var den på bänken Det är några hundra spelare Att hålla rätt på mm. så att, eh, Det är inte så att VSK är ensam Om att scouta spelare i de här på de här nivåerna Men det är klart att det finns Ett antal spelare som Som eh, VSK skulle kunna vara intresserade av Framförallt mittbacka finns det ju Vi har ju Sabateker I, i, i, i Sollentuna, vi har Björkman I, i forward Som är mittbackar som ändå kan spela på superrätta nivå rakt av. Nu är det ju inte VSG att vara ensamma om att titta på dem eller liksom vara intresserade och sådär. Faktiskt sämre med riktigt bra mittfältare. De mittfältarna som finns är ju Järnbergsbröderna i Karlstad United och de kommer vi spela kvar där. Mm. Så för Norrätten är det svårt att hitta några bättre mittfältare än vad vi har som är villiga att flytta till, till Västerås. På anfallssidan finns det ju Eh, då har vi ju då Christian Kosic i, i Arameiska som absolut inte Ska spela en sån skitförening Och skitlag Han skulle definitivt platsa i VSK Och han är dessutom ung och utvecklingsbar mm. Så det är en sån där spelare som Nu är han Ledbandsskala så att han är kanske inte riktigt aktuell att värva på det sättet Men det är ju den typen av spelare Det finns ju några sådana som är utvecklingsbara Vasic i, i Akropolis också en sån där Centerspelare som skulle kunna utvecklas i, i en Insupetten klubb och bli riktigt bra. Det mm. mm. Finns några men det är inte jättemånga. Vad vad heter de andra då? Tar vi dem från liksom Superetten då eller va? några sulperetten spelare kommer säkert att komma till. Det får vi väl utgå ifrån eftersom att eh, om VSK går upp i Superrätta så blir VSK ett intressant projekt. Mm. För det är ju, det är ju det är inte bara ett lag som vill gå upp i Superrätta utan ambitionen är ju att klättra högre upp och det finns pengar. I den meningen att det går att göra satsningar, specifika satsningar mot både spelare och organisation som många klubbar är på superrätta -nivå inte har råd med. Så det är klart att det blir intressant. VSK blir en intressant förening för alla spelare i praktiken som är då Spelar utanför storklubbarna det, Så kommer det vara Det, det är det utan på det sättet Så att det finns det, alltså Framtiden är ljus för VSK Nu handlar det ju om att Värva kompetens mm. Som kan sortera det här Så har du Redan nu så ringer ju varje dag Agenter till VSK och säger Jag har världens bästa spelare Ta honom så Kommer du spela i all svenska om två år och har du fått 200 sådana samtal ja, men vad gör du med den informationen Hur ska du sortera Bland alla dessa fotbollsspelare som finns mm. VSK har ingen Intern kapacitet idag Att kunna säga Okej, okay, de här 50 är intressanta De där 50 är bara inte intressanta Det är de här 50 vi ska titta på de här vi ska sortera ur För där har vi Utifrån den spelidé vi har, utifrån den filosofi vi har i klubben, utifrån den värdegrund vi har i klubben så är det den här skaran av spelare som vi ska plocka våra värvningar ifrån. Mm. Den kompetensen finns inte i klubben idag. Så enkelt är det och det är inget fel. Det är bara att inse att vi är fortfarande väldigt mycket en divisionettklubb som har precis skrivit upp från ruinens brand och nu börjat liksom spela med de stora grabbarna igen. Mm. Och ska man spela med de stora grabbarna då får man också ha lite både muskler och hjärna för att det ska funka. Annars så åker man ur det. Det är ganska enkelt. Och ett sånt skitlag som Frey och Värnamo som ändå klarar sig kvar i Super varje år de har ju just den här förmågan... Att plocka ut spelare De har inga pengar Men de hittar ändå någon här och där Som ändå bär laget För att klara nästa säsong Och precis klara sig kvar då Och det är ju en förmåga Det är en känsla Och en, en timing Som man utvecklar genom att exponeras för det Och kan man inte det Ja då kan man inte det och Därför behöver vi in i föreningen Någon som kan det här Det är ganska enkelt tror jag Mm har du några förslag på Vem, vem en sån person skulle kunna vara eller? Nej, alltså Jag personligen är ju förtjust I Calle Karlsson Jag skulle gärna vilja se honom som sportchef i SK. Men han har inte heller varit på den nivån Som du pratar om Nej, Nej men då pratar jag inte som tränare Utan som sportchef Ja, ja. men så Då behöver vi en ny tränare också då, menar då du Ja i det fallet så behöver vi en mer erfaren tränare mm. Absolut Men han har bra kontakter han, han är ju ändå baserad i Stockholm Han, han, han har ju jag har ändå kontakt med honom och så där och lite grann Och diskutera olika saker Och det märks att han har kontakter Och koll på varenda, liksom Viktig spelare i, i Stockholmsområdet Det mm. kan vi bara dra lite kort Karl Karlsson har vi nämnt här i podden förut ja. Det är, är VSKare Eh, Sportbladet journalist och jag har också varit eh, tränare nu i flera olika klubbar i Stockholmsområdet ja. eh, bland annat då, eh, vet du, Carlberg. Carlberg, ja. och vet Karlberg. precis. Han är ju tränare där nu och de kvalar ju nu, De blev ju klara för kval idag till, till division 1 då. Mm. Så det gick ut för honom och, och han antrenare även hos Lund förra året tyckte kicke där så då, men, men det var nog inte hans fel för han. det var inget bra lag helt enkelt det spelar ingen roll vilken de har plockat in där. Nej. Eh, nej men det är en, han är en bra person och balanserad och extremt kunnig på fotboll och givet menar, han har ju allt ifrån liksom världsfotbollen till, till det lokala i fotbollen i Stockholm Har han koll på som ett exempel men det, det är en sån person BSK behöver för att Kunna utveckla eh, Just det här med scouting Och spela rekrytering över tid mm. det inte att, Men om nu frågar, frågar efter ett namn Ja honom känner jag till Det finns säkert massor med bra personer I den changen, men, men han har jag ändå koll på Han känns som en bra person Och givet att han dessutom är Liksom bästeråsare Och har ändå någon slags Även om han säger att han har något favoritlag Och det får vi väl tro på då så, så han... nah, det, det har man sagt att han håller på VSK ja, han... det, har, det har han twittrat om ja, det... jo, Han är ja, någon mening VSK Eftersom han kommer från Västerås och där och, och han var ju även vikare på den tiden När han spelade hockey och så där, så att, Men i vilket fall Han skulle jag gärna se i den rollen som sportchef mm. så svar på frågan mm. Men med, med honom så behöver vi Mer erfaren tränare som sköter det här, ja men hur ska laget klara av division eller förlåt, syberätta då? Mm. Har du någon an på det då? Nej. Nej, inget För Jag tycker så här, jag tycker att eh, vi har ju tagit en så etablerad 25 årsdagstränare som liksom har erfarenheter. Jag skulle vilja ha, ja men typ mer en sån som poja som har absolut erfarenhet men inte är liksom jättegammal i gården. Som ändå har gjort något år eller två där uppe, men som har fräschade idéer om hur man spelar fotboll, alltså dagens fotboll, och som vill någonting både för egen del och har den här lusten att lära sig, som inte har gjort allt som Torano har ju sett och gjort allt i fotbollsväg i, i landet, även om man inte har tränat på högsta nivån. Mm. Men Thomas har ju inte gjort det. det kan man nej, inte nej, nej. för det med att Thomas inte är den. Eh... Han är absolut den, men, men han har. Han har inte erfarenheten av någon erfarenhet på de högre nivåerna. Jag tror att man behöver ha någon erfarenhet. Speciellt om man, inte, om man har en sportchef som inte är erfaren. så behöver tränaren vara erfaren. Sen och klart, tar man in en jätteerfaren sportchef som liksom vet Sverige i marknaden... Allt det där, ja men då klart då, då kanske man kan nöja sig med en tränare Som är lite mer mindre erfaren Och ändå klarar av För att man i team kan säga Okej, okay, vad behövs för Super Vad behöver vi ha för spelare Vad behöver vi ha för taktik Och hur ska vi spela för att liksom överleva Och sen så småningom kunna bygga Och utveckla laget Ja, någon måste säga De där sakerna mm. Och Thomas Gabelsson, i alla ja, ära, han kan inte göra det. Han har inte varit där. Någon som har varit där måste säga det. Mm. Det, det är liksom, det är bara så det är. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om du har ju suttit i styrelsen och sådär. Ja. Hoppade av. Mm. Va, vad var det som hände där egentligen? Med styrelsen? Ja, Eller det, vad du, vad du med, med själva ja, hela Egentligen hela... Vi kan väl börja med, varför ville du hoppa på ett sådant styrelseuppdrag? Va, vad var din motivation? Ja, min vision som enskild medlem i föreningen var ju, var ju att kunna bidra med struktur och ordning. I den meningen att jag har i mitt yrkesliv då, många erfarenheter av att driva projekt och skapa struktur och få saker att gå från en punkt till en annan. Som i någon mening då skulle kunna vara Klubben till godo mm. Så det var ju min förutsats När jag gick in i styrelsen att kunna bidra med det Och det var det jag sa till valberedningen När de frågade mig, vad kan du bidra med Då sa jag just det att Jag tror att jag är en person som kan liksom Hitta en struktur för någonting inom, I en någon slags projektram Och, och driva det från, från noll till någonting Och sen så tar man nästa projekt mm. Och så rullar det på liksom så det var väl det jag sa. Det, sen vilket område det där skulle vara i föreningen. Det var väl kanske inte Nu råkar det bli kommunikation. Då, men det skulle kunna ett kanske i andra roller också. Mm. Så det var det som jag tyckte mig kunde erbjuda. Mm. Mm. Och sen försökte du implementera det. Ja. Och vad hände då? <laughs> ja, men det var, det var ju... Jag ska inte säga för mycket så, men alltså det var ju inte bara jag. Vi var ju fyra stycken nya i styrelsen och vi fyra då hade en stor och stark samsyn i att styrelsen utifrån det vi upptäckte då ganska snabbt under det början av 2017 när vi kom in i styrelsen var ju att det här inte fungerade på det sättet, utan det var väldigt mycket one man show där mycket av styrelsearbetet hade förut bestämts det, vi, vi styrelsemedlemmar kunde inte förstå varför man hade valt vissa saker och det fanns, gjordes inga förklaringar och vi var ifrågasatt i det för vi förstod inte, inte för att vi ville klubben illa men vi kunde inte ens förstå var, var det var på väg någonstans utifrån de ganska konstiga förklaringar som gavs. Och man ska ju komma ihåg att en styrelsemedlem är ju i tekniskt sett personligt ansvarig för, för klubbens både ekonomi och liksom välfärd. Så att man måste veta vilka beslut som tas, hur det fungerar vilka processer som är igång, var vi är på väg någonstans. Det är inte bara för att man ska veta för sakens skull utan man är personligt ansvarig för sakerna som händer eller inte händer i klubben. Det kändes som inte som att någon av de som Styrde mera och var intresserad av att uppfylla den delen av vad ska man säga det kontraktet man har inom, inom, inom styrelsearbetet generellt. Mm. Att man delar med sig så att alla känner sig trygga i rollen att vara styrelseledamot. Mm. Så då hoppade du av tillsammans med fyra andra. Då? Ja, tre andra. Då. Tre andra, ja. just det. Och det, det löste sig ju till slut ändå. Hur ser mm. du på styrelsearbetet idag? Ja, jag menar alltså. Ja, jag ska börja med att säga att liksom, det var ju Anledningen till att vi hoppade av Det var ju Du frågar efter hela processen det var ju ja. att Vi kände ju att vi kunde inte påverka det På ett sätt där vi kände oss trygga med våra roller Och vi kände att Klubben var toppstyrd Av några få personer Och det gick inte att Och det fanns ett alldeles för starkt inflytande Från VSK-bandy över fotbollen Både via Micke Campese men, men även andra Mm. Som styrde över fotbollen på ett sätt som inte var okej. Okay. Därför att Veskoband är en annan klubb. Det är en annan förening med en egen styrelse som sitter och sköta Och det, det här blev alldeles för blandat och helt i mina ögon då, som står för mig, oprofessionellt skött. Mm. Så det var ganska givet att det skulle vara av Det fanns liksom, vi hade försökt, vi hade bråkat, vi hade varningsflaggat och sådär så, där. så att det fanns liksom inte så mycket kvar eh, tyckte vi och vi var helt eniga om att hoppa av allihopa och det var inte för att vi ville göra en gemensam aktion utan vi sa att det här är nog och jag kan här i podden avslöja att flera av styrelsemedlemmarna ville hoppa av långt tidigare än september när vi gjorde redan i juni ville flera hoppa av men nu hade vi en gemensam diskussion att vi måste försöka ändå klara av no eh, att driva det här till till något positivt men det gick tyvärr inte Mm. Så där stod vi då Och så blev det en ny styrelse Och det blev ju mer av en interim styrelse då Eftersom eh, Ja, det här var ju avhoppet Skedde ju i, eller i september Och sen blev det ju Ett extra möte i oktober Och sen så blev det ju ja, så småningom En ny styrelse då i februari Och det är klart att de fick ju Värva mycket av den gamla styrelsen Som var misskött Med ekonomi och oklarheter Och hur samarbete med banden fungerar Så det är mycket stök och, och, och rodda i helt enkelt Men eh, Jag tror att de har fått ägna Väldigt mycket tid nu under våren Att Reda upp allting Som har varit I VSK fotboll Framförallt i relation till VSK band Och den här tänkta fusionen Som man ska komma ihåg Att och det första styrelsemötet jag var med på då, 2017 i mars så var det uttalat i styrelserummet att VSK Band och VSK Fotboll ska bilda ett gemensamt driftsbolag och i praktiken slå ihop klubbarna i, i den praktiska driftsmeningen i alla fall. Och det var helt uttalat. Det var så det skulle bli. Det var inte ens en fråga för styrelsen för det hade beslutats innan. Och det här handlar bara om att få till det här effektuera det. Så vi måste komma ihåg att Föreningarna har på väg ihop och den nya styrelsen har fått jobba tror jag väldigt hårt med att försöka desintegrera de här processerna. Så att man, det betyder att här är vi och där är de och sen kan vi samarbeta. Mm. Istället för att liksom allting var hopkört i mitten och sen så visste ingen riktigt hur det fungerade och ingen hade koll på processerna. För den enda som hade koll på, på det här det var Micke Campese. För all, alla beslut tog sig av honom i någon praktisk mening. Mm. Och det finns både för- och nackdelar med det, men, men ska man driva en klubbverksamhet på professionell nivå så går det inte att en person ska bestämma allting. Och framförallt inte om det är två klubbar, då blir det ju jätterörigt. Mm. Men, men uh... Mm, jag hör vad du säger. Men det, det som har varit har ju varit ja, på något sätt. Hur, ja. hur ser du som sagt på styrelsearbetet idag? Jo men alltså det, ska man se på styrelsearbetet idag måste man komma ihåg. Som jag sa att de har fått vara tvungna att gräva mycket. Det har blivit mycket forensiskt arbete för de har fått gräva i, <coughs> i myllan för att liksom förstå vad som har hänt. Hur ska vi gå vidare och sådär. Och jag tror att utan att veta allt för mycket om vad som har hänt så i årets styrelsearbetet. Jag tror att man har fått ägna väldigt mycket tid och kraft till att liksom separera klubbarna och säga här är vi och här härifrån ska vi gå. Och det kan ju tycka att ja men vad då? det kan man väl bara göra. Ja, nej men vi har fått ägna mycket tid att liksom rensa upp innan man kan lägga energin framåt. Mm. Och man kan tycka att ja men vad då? Det, det, det händer till exempel ingenting på våren. Alltså från årsmötet fram till extra mötet, då i sista juni var det väl, eller 30 juni. Vad hade hänt i föreningen då? Typ ingenting. Vi fick se samma budget, vi fick se i princip samma sak. På de här fyra månaderna som de skulle jobba så tror jag de fick ägna väldigt mycket åt att bara rensa upp bakåt och inte alls tänka särskilt mycket på vad som skulle komma. Mm. För att fokus var tvunget att vara där. Mm. Nu, när vi pratar, nu i hösten här då. Finns det tid och kraft att ägna Energin åt att tänka framåt mm. Så att De har nog haft ett jäkla tufft jobb Kan jag tänka mig liksom, liksom Samla ihop VSK och fotboll och liksom, Här är våra här är staketen här är VSK fotboll Och nu, liksom, nu gör jag då med mina händer en, en cirkel här då För att liksom illustrera då hur, hur man liksom skapar den här Här är vi liksom Och sen finns det en ombärd runt omkring oss Där finns VSK bander, det finns andra saker hit och dit sådär. Men här är vi Jag tror att man har varit, varit fångad att ägna mycket tid Att skapa den här cirkeln Både mm. mentalt och praktiskt Och utifrån den kan man ju börja bygga När man vet att här, här, här är vi Och här, så här ser det ut innan, innanför vår cirkel Det är då man kan börja se vilka behov har vi Och hur ska vi bygga för att Klara av berättande eller vad det nu är liksom nu mm. ja, ska vi jobba med, med akademin nu ska vi jobba med ungdomsfotbollen Och allt det där Det är då när man vet cirkeln Man kan börja fundera över sånt När man inte vet det Då flyter ju bara allting Så mm. tycker du att man ska bygga här framöver då? Jag tycker att som man är i ungdomsfotbollen där man är anställt nu då, ungdomstränare och verkligen satsa på det är helt rätt nivå. Det är det sättet man måste jobba för att kunna utveckla talanger. Så det finns ju inget val. Ska man vara en elitförening måste man ha en stark ungdomsverksamhet. Sen får man ju inse att de allra flesta av de som kommer fram aldrig kommer att spela i VSK men så är det ju alltid. Och att de flesta Det finns just mycket statistik på De flesta spelare som spelar i de allsvenska lagen Kommer ju inte från egna akademier Utan de kommer från division 1, 2 och 3 klubbar Som plockas upp mm. Men man behöver likförbaskat Ha en stark ungdomsverksamhet Som ändå levererar spelare Med en viss periodicitet ändå. Så, så är det ju alltid Och det, det måste vi ska också ha Behöver man det egentligen? Ja, man behöver ha det om inte annars så behöver man ha det för... Det finns många framgångsrika klubbar som kanske inte har haft det också. Det är i alla fall som har en genom systemet. Mm. Men över tid behöver man ha det. Mm. Man behöver ha det för att om man inte har pengar så är det ju ungdoms, unga spelare som inte kostar så mycket som, som ändå kan fylla luckor i laget som... Och kan växa in i laget som, som ändå gör att man har råd att bedriva elitidrott överhuvudtaget. För om man inte är liksom Manchester United och kan köpa spelare för miljarder varje år ja då finns det inte så mycket att välja på. Men till och med de har ju, har ju ungdomsverksamhet. Och till och med de får ju fram spelare då och då som klarar av att ta sig in i Manchester United trots att de kan köpa vilka spelare de vill i världen. Och det är klart man måste ha det. det, det för annars överlever man inte över tid om man inte har hur mycket pengar som helst. Det är enda sättet att överleva Och det är därför det blir viktigt Att både satsa på unga spelare Att satsa på unga tränare Och att satsa på Personer som kan växa in I de roller som man vill att de ska ha För ska man bara eh, Värva etablerade människor Oavsett om det spelar inte hela tiden Då blir det svindyrt Och VSK kommer inte ha de pengarna Inom överskåd i framtiden Att man kan Plocka in väldigt etablerade spelare väldigt etablerade tränare betalar de hundratusentals kronor liksom så där. det går liksom inte, det, det funkar inte så VSK ska inget undantag mot alla andra klubbar där vill vi, även om vi råkar pengar just nu men de försvinner på några år om vi gör så mm. det, det är den enkla sanningen så vi måste, vi måste göra precis som alla andra klubbar gör satsa på ungdomsfotboll, få fram våra talanger och naturligtvis att talangerna Som finns i Västerås och Västmanland Väljer att spela i VSK För en attraktiv klubb Jämfört med att gå till de andra akademierna Runt om i Mellansverige Det är det enda sättet man kan bygga En, en, en långsiktig verksamhet Idag kan vi satsa pengar för vi råkar ha pengar Men om några år har vi inga pengar igen slut. Mm. Då, Vad gör vi då? Ja, då måste vi ju Ha en, en stabil verksamhet Som kommer att leverera spelare Eller som attraherar spelare som vill utvecklas i VSK. Det är det enda sättet. För det är inte bara egna produkter, det är också att, men unga talanger som söker sig till, till VSKs akademi och till ungdomslagen som vi kommer att spela och utvecklas i VSK både från Västerås men även till och med runt omkring. Det är det man vill ha, en verksamhet som ändå attraherar människor. Sen ett, ett A-lag som är intressanta för att det är en bra förening, det är en bra kultur det finns supportar, det, det är liksom en bra verksamhet i stort ja, det är så man bygger över tid ett litlag mm. som klarar sig kvar och stabiliserar sig i superrätten och sen kan ta klivet upp i allsvenskan det finns inget annat sätt att göra på. Man kan ju inte, ja, om man inte har obegränsat med pengar så går det ju inte mm. det, det, that's the way to do it mm. Jag kan ta en, en, en kort sista fråga. Då. Ja. Går vi upp i superrätten? I år. I år? Ja, det gjorde vi. Det gör. Utan kvar? Eh, ja Nu har vi kvar, klarat kvar i alla fall. Den är ja. säker. Den är, säker, men... den är säker, ja. Nu är det bara sista det att, att fixa utan kvar. Då, då. Ja. Ah. Nej, men det gör vi. Eh, det kommer bli tufft, däremot. Jag tror att det kommer bli tuffare än, än de flesta hoppas och tror. Jag tror att det kan bli. Eh, det, det kan bli en riktigt gastkramande Tillställning eh, så För att Som vi har sett nu i sista matcherna Det handlar inte om spelarkvalitet Eller hur duktig någon spelare är hit eller dit Jämfört med någon annan spelare i motståndarlaget Det handlar bara om Vad som finns innanför pandemin mm. Nu är det bara Ren jävla psykologi av det här mm. det, det, är inte, det handlar inte om något, Det handlar inte om spelsystem Det handlar inte om individuell skicklighet längre Det handlar bara om hur man klarar av att hantera det faktum att, i det här fallet för VSK, vi ska gå upp. Tills som de lagen som ligger dåligt till, som vi kommer att möta nu, då, eh, hanterar att de riskerar att åka ut. Mm. Det är där vi står. Mm. Och med det sagt kan vi säga att alla ska komma till, till parken nu på, på söndag när vi möter Nyköping. Ja. Vi har ju, nu, nu när vi sitter här och spelar in så vet vi inte hur det har gått i, i eller kommer att gå imorgon i, i syrianska matchen. Men Nej. oavsett så har vi väl chansen att ta oss upp. Och, för, för, och även om syrianska vinner imorgon så kan de förlora då på söndag när, när vi möter Nyköping och Absolut. de äter. Äh, äh, ja, precis. Ja. Ja nej, men så är det ju. Och vi får ju hoppas på det Vi hoppas ju på den bästa Det vore ju perfekt att avsluta säsongen alltså Med att gå upp då i, i nästa, veck, nästa helg mm. Och det hoppas jag på Men jag är inte säker Men däremot så tror jag att vi kommer att gå upp i år mm. när, Om det så blir i sista matchen Nu vill jag inte ha någon sista match Där ja, ska det ska göras Det vi läs på den här föreningen mm. Efter de sista årens Eller för 2014 och 15 års Kriser. Mm. Så nu ska vi gå upp Rent och snyggt Men det kommer, att vara, det kommer att vara Tufft ända in i kaklet Och Skulle vi prata skulle vi ha spelarna här i rummet Så skulle de kanske inte Verbalisera det på det sättet Men jag vet att Givet den, min, min yrkesroll Att det är otrolig Press på dem att, att Vara i den här situationen Naturligtvis så kan de inte vilja vara i någon annan situation Nej. Såklart, än den här Med ledarserien och allt det där Men det är en otrolig press mm. Alltså även om inte de Tänker på det eller förstår det alla gånger Heller kanske, så är det, det i praktiken När man står där och ska leverera då Passningarna, löpningarna Och att inte tänka på det, Utan bara göra det mm. För nu tänker laget Och problemet, om man samtidigt ska Tänka på Ett spelsystem som håller på att nöta Som inte är det gamla och sen så ska man då dessutom hantera Pressen på att gå upp hela tiden Det är tufft Det är mm. riktigt riktigt tufft Och det är därför de spelar lite halvknacket För de tänker hela tiden på vad de gör På planen Och gör man det ja, Då är det svårt att spela bra fotboll mm. Precis Och som sagt eh, Nyköping i fotbollen Hemma nästa söndag Eh, som vi också tidigare sagt, Bandyn börjar premiär på eh, tisdag den 23. Eh, så det, det, det blir liksom väldigt mycket VSK nu yes. här, eh, den här tiden. Och eh, sen så har vi en eh, match mot Sandviken också mm. i Bandin eh, eh, på fredag där eh, den 27 blir det. Va? Ja, borta matchen. Ja, 26, 27: e blir det. 27 blir det. Uh -huh, uh -huh. Eh, och det är det som finns uppe på VSK Men nu så där uppmanar jag alla att gå in och boka. Eh, ja Och med det så, så, så får vi tacka för oss här från Umeå Och ja inte, Tack så mycket Anders Tengström för Tack så mycket du var med. Med. Kul att vara med, tack, ja, tack.